Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi. O menjë wala, Allahu Teqallahu falenderojm dhe vetëm ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa ne vazhdojm atësonte me lenin Allahu xhëlalualla me legjërat tona të përjashta, të tashmë si kur shekente një urtë ndëruar vatra ime duke trajtuar tema që kanë të bëjnë me edukatën universitare. Dhe në kohada të tretimit të këture temave, kemi arrit të këteme që kanë të bëjnë me edukatën dhe mirësildin në Gjami. Dhe tretimin e kësaj teme kemi ndarë në dy, dy pjesë kryesore, pjesën e pare kemi mërtuar edukatë e shkuarjes në Gjami, do tëtë duke përmenër kështë disa pika dhe regula që kanë të bëjnë me edukatën e besimtarit, diri sa të arrinë në Gjami dhe posa të hynë në Gjami. Dhe në kohada të tretimit të këture tem donon teatër koa dhe rregulla që kanë të bëjnë me çndrimin në në xhami. Dhe kjo është tema e së sotme që do ta marrim me lenin Allahu xhalleu ala. Jemi mbetur tek tema apotepika që kanë të bëjnë me bezdisjen apo sqetcsimin e atij që fallet. Dhe kemi thënë se është ndaluar në çfarëdo lloj forme, qoftë edhe në emër të ndonjë adhurimi, të bezdisë apo sqetçohet njeriu brenda xhamis sikur se kemi përsillur në këtë drejtim hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem i cili ka thënë se çdo kush për Juve do të çelin xhamin është duke e thirrur dhe lutur Zotnë atij. Andaj mos ti pengon shoku shoku të vet. Ne kemi thënë se ndalesa për të penguar njerëzit në xhami ka ardhur që mos të pengohet me adhurim. Do thotë dikush lexon Kur'an e tjetri falet. Dhe ky që lexon Kur'an mos ta ngrit zërin që ta bezdis atë që u fal. Ndërsa Ibn Abdul Ber rahimullah ka thënë, nëse ndalesa për ta penguar do kën përmes adhurimit, në adhurimin e tij është e ndaluar dhe është përmend këtë ditë, atëherë çfarë të themi do thot për pengesën që i bëjnë dukujt përmes fjalvë të kota dhe mohbeteve të tjera që nuk kanë të bëjnë me adhurimin as më ibadetin. Dhe këtu kemi mbetur duke shpesuar se dhe të vazhdojmë prapë Dhe alhamduljana e mund të sejëzut të komi prapë Që të vazhdojmë tashme me pikat e tjera që kanë të bëjmë me këtim Njënga veprimet për mes të cilave mund të shqetso dhe bezdiset Besimtari dhe besimtareja gjaxërimi në gjami është kalimin bi kokat atyre që falen Dhe dhe njëri u të vje i vënuar në gjami dhe të lakmon të vijë në safën e safë parë apo të jetë, të jetë në safat e parë, e dytën, e tretën e kështu me radhë. Dhe duke duke lakmuar që të ulet në safën par, e parë, ka lanë biku ka të njerëzve duke shqetësuar të tjerë që kanë ardhur më herët se ai. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një vepër natë e kanë dalur. Madje në një rast duke liqëruar në ditën e xumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Një njëri kështë e ardu kështu i vënuar Dhe kështë e bërë këtë veprim duke kaluar në mikukat e njerëzve që të ullet për para Dhe pejga meri sallallahu sallam e këndërprej hudbën dhe i ka thën Ullu i gjilis fëqat adhejte Ullu nga se mjaft i bezdisit e tjërët, mjaft i shtetcove Shukani e këndërprej hudbën pejga meri sallallahu sallam Që ta pengon këtë njeri nga vazhdimësia në bezdisit e dhe shtetcim ndërsa një nga ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thonë se i dërguari sallallahu alajhi wasallam ose në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam uleshim aty ku gjeni vend dhe kjo është e përgjithshme qoftë në xhami apo qoftë jashtë xhamisë përveç qoftë njeriu do të thotë duhet të ulet në vend caktuar Përshka këtë pozitës ose rulli që ko me e krymë brenda Asoj ndajja brenda ti me gjlisi apo në gjami Andaj përshambull një rru që duhet të del imam njerëzve është normal që të liruat rruga që del për para nga se nuk mund fale të falet e kdera Ose përshambull në një rast tjetër ma specifik dhe i veçan Përnduyshë në përgjithsim bete që një rru në qëfësë nuk ka me lu në një rallë caktuar Dhe nuk... Cirkoh çaj të jetë në sofat e parë apo tu pri njerëzve, atëritili duhet të ulet atje ku gjen vent. Qoftë ti kë edhe tek dera e xhamisë, ngas në xhami njerëz janë të barabartë dhe nuk meriton askush të ulet para ndokujt në vent tjetër thash përveçse nëse bëhet fjal për ndonjë rol caktuar që duhet dikush me lutje branda, branda xhamisë. Për shembull, sikurse ka çështën e imamit apo për shembull është vënë posaçëm ku është Për shamull autoparlanti ku duhet me e thire zanin Dhe është ull dikush aty dhe hajven është për muezinin për me thire zanin Andaj në këtë rast lejotaj që ka me thire zanin me hy Edhepse kërën e përsofa nga se Interesi e thire se zanit tash më është më primar Se sa ku i desi për këtë regull Por njerës duhet të mirëkuptojnë dhe të lëshu në ruk Për ndryshe, ne e sesin bet e ndaluar Që njilu me kalum bi kokat e njerësve Si kur q Ma dhja në disa adithë e është të smetuar Se pejgamberi sallallahu sallem Kur ka këshihuar besimtar për këtim Dhe ka përmendur shpërblimet e ditës e gjuma Se i falen mëkatet të, të qatë i ka bërë Në qovë se njëri u vjen heret e falet Diri së imamit të fithon hudë bën e kështu më radhë Hadithi i gjatë Në fund ka thënë pejgamberi sallallahu sallem Në qovë të se Dësat i arrin këto shpërblimet Dhe arrin këtë v të ardhjes ditë në gjuma në qofëse hesht kur imami mban hudbe nuk flet dhe nuk hyp në bikokat e njerëzve për ndryshe i bëhet drek në të ka thënë pegamberi s.a.s. në qofëse nuk është i kujdes shumë njeriu në këto dy veprime do të tëtë në, në heshtje nuk e majtur hudbe imami është ndaluar me fol njeriu ma dje për qfar do qoftë të arsyje ndaluar është me fol gat bojtesu hotbaz duhet më dëgjuh. Madje edhe më thon dikujt, ulë këtu, edhe më afër këtë merat, nuk është pune jote me rregullu tashmë safat ose me ul njerëz rresht ndonjë u të bën. Dhe e dyta ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesallam, nëse qofse nuk kalon për në përçafatë njerëzve. Nëse bën kët, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesallam i bëhet drek. Dhe çfarë kuptimi i bëhet drek namazi, xhumoja llogaritës e kafal. Jo që ëj jb dersot falja mirëpo dietoret kanë thën e humb sevapën e xhumos dhe i logaritet sikur se drejtë e rëndomt sikur se mu faltëtin e shtunën e dillë këtë herë por vlerën e xhumos e ka humbur ajënjëri cili do thot nuk e ndëgjon me vëmendje imamën në hutbë ose i bezdis njerzit gjat hyrjes në xhami dhe mendoj që kjo është e mjaftueshme për të shëruar do thot se sa është kjo bezdisje do thot e qortuar fetarisht që nriu të bënë mërën e gjemisë. Andetimi të kujdeshme të nërëzërë që të ullëmi atje kujgejmë ven. Në qoftë të se ka ven për para në për safa, atërë do të të mirës që ata që janë për para me ecë e që të lirën ven mërapa. Ose në qoftë se duhet detyrimesh me mbun në një safë tjeti kujdeshme spaku të esënë për anër gjemisë, por vetëm në qoftë se ka zë brasirë të madhe duhet, duhet, duhet, duhet mbushë. P që të mbushën safat kur imami të urdëran para marështë të gjibirit me i mbushë safat Shqecimi i dyjt apo, apo veprimi i dyjt që ka të bëj me bezdisjen dhe shqecimin e në mazlive në gjami është ti në ngushtujmë ata në qfar kuptimi ti në ngushtujmë ata nga njëra për shambu të në rozër nuk kemi të bëj me kalim safash ose në qaf njerëzve mirë po Njerëzit mund të lënjë zëbrastirë caktuar në safë Dhe e zëbrastirë jo gjithë mund mund të mbushit me njëri Jo gjithë mund të mbushit me njëri Ose për shambull mund të mbushit me diken Po që është shumë ma i dopti me diken që është ma i plot E që me mbush safin duke i ngushtu të tjeret Dhe duke i dekoncentruar gjatë falës namaz në zime të korën Edhe kja është shqesim që nuk duhet besimtari të bënë, ndaj pegamberi sallallahu a sallam, kur kisht e kësora se thënëte, të vësëu bën i venë, njëri tjetërit të atë sa është e mundës për normalisht e jo që përshamu ndikush të duhet në mush sofin dhe në bushje e sofit të ngushtonë pasaj njëri nuk a ku mili dhëdurës duhet me zhjot një dhërdanash ose djatë, ose mu këthy për nështë me e këthy krahën ju nga dretimi kibles nga se është ngushtu, Në Ramazanet e Tarawih ose namazet e natës ditëve të Bajramit zakonisht këndon dot, por mund të ndodhet edhe në ditët e tjera të rëndësishme kur njerëz vinë me i fol peshkut namaz në xhami. Andaj duhet me i mbush safat, sikur që ta përmendim, duhet i mi të kujdesim për safa, mirë po ju duke i shquzu njerëz mau fut mes një njerëzve dhe duke i shquzu ata se ka vënë ose përshëmbull tot dikush, po me Allah shkurt namazi kryhet, po ai namaz i, i shkurtë gatja namazë kimna. Në çfarë duhet më konfentruar, ajo të jemi të ngarkuar se tash ku fut ky dhe ku ardh ky dhe ku na bezi ky kështu me radh, gjë që mund të sjell pasojat e tjera të ndryshme sikurse është tash zhvendja e vendosjes, nervikuesia gjatë namazit, mendimi i kaq për kët vëllahun ose xhematliun e pastaj edhe për gojimin për të pas namazut e dhjetra shërrë të tjera që mund të sjell një dëshirë për mëmush safin e njeriu në rast që realisht nuk bëhet fjalë për mbushje safit për bëhet fjallë për ngushtim të atyre që janë në atë safë. Andaj e plëcen safin në qovëse të zënë që të falë është normal. E sa është normal, do të përmendim të kërërditje e safëve si bëhet, por do të thotë që të preken krahët e njerëzve duke mos u ngushtu. Në qovëse prekja krahërorve ngushtuhet dhe ngushtuhet trupin njerët, atën duhet lënë atë zbrastirë, ose të ambush në do kush që është me konstrukt fiziki për ose të mbetet ashtu që njerëzit të plusojnë safin dhe të mbetej aty në fund e zbrazët jo në gjysmë të safit. Dhe kjo është një nga gjithashtu do të thotë shëtsimet që ndodhin gjat namazit e që duhet jemi të kujdesshëm të ndërruar dhëzën. Dhe gjitha këto veprime, thash, dhe shumë të tjera janë përcaktuar të ndërruar dhëzën e motra që ta ruaj, që ta ruajm fillimisht koncentrimin në namaz dhe ta ruajm gjithashtu raportin e mirë me vetë. Nga se namazi me gjemat, ka dobit shumë ta. Kras shpërblimit të madhë që e marëm që vim gjami, njën nga sevapet të mëdoja që e arrim është edhe mundësia e vlazrimit dhe lidhës raporte me zvete. Prekje e krahrorve, lidhja namaz, namazi përbashkët, doaja përbashkët, lutja përbashkët, përmendi Allahot e përbashkët, të gjitha këtu bashkë që i bëjmë të gjitha këtu ndikon që, të fuqizohet në raportet tonë me zvete. E nuk duhet që të gjitha këto objektive madhore që synon të realizohet për mes namazën me gjemat, nuk duhet të gjitha këto me reziku me një qëllim të mirë se o në du me e plesu safin. Përënden nga një të kështat duhet sa më angusht se shëjtani më smilohen ven me hiapten. Shëjtani në nëruar Në qëfës hinë në për sofa, ka mundë si hinë në për zemra A tje e koshlirë, duke posë mendim të keqë pasla E qëfarë që e që këna rritë na, në qëfës e ka rritë shetani me në Me në angacmu, do tët, me në angacmu me vezvese Që të flasim ose të mendojmë keqë për njeri unë që është fut në sofin të unë dhe në ka ngushtuar A në di me të kujdeshëm, po me mëshë sofin, ju me njësë brastira Mirë pa dhe kjo jet, tët, mbushje tjetë, do t pa bezdis dhe pa shesu të tjeret, si kur që i përmenda për këtë hadith të pegamerit sëllallahu alësallem. Andaj, njerëzit duhet që të mirë kuptojnë, ata që vindë vënuar të mirë kuptojnë, që mos t'i ngushtojnë ata që kanon maherët, por ata që kanon maherët të mirë kuptojnë, që të lëshujnë në venë sa të kanë mundësi, duke i plëcu safat mirë, si kur se do t'klasi për safat, që t'ket me dëvëret hapsirë dikur të futet në, në safat e, e tyra qështë e tjetër që ka të bëj me bezdisje në gjami, do të thotë, nuk është gjithmonë kjo bezdisje, por e kam futë të kje mesele, ga se të këne zakonish kjo shëndorët në bezdisje, dhe shqecim, andaj edhe kam për mendur të kjo pik, për ndryshë e jo gjithmonë dohë kështu. Andaj, pik e radhës ka të bëj me prezencin e fmive në gjami. Dhe zakonish, Do të të nëzitën debate, diskutime Nga njëre bezdisit njëre Zepse për i marrin thmi Thmi e se kanë ben gjami Do të mënet me nënët e tyri Në shpetynë e kësë më rad Cila është dispozite e shëriatit Për siel në thmi ben gjami Të nërë ulazër Pegamberi sërë Allahusallem Ka thënë muru e ula dhe kumbis salati Vahum e bnau seba Urdërani i fëmijet e juaj që të falen Pasat i kënë bushur 7 vite Sërëllë Dhe rekomendimi i pejgamberit sallallahu sallam Që të falen fëmijet Kur ti mbushin 7 vjet Nuk ka të bëj me obligu e shmërin Jo që ata e kanë bërq Mirë po ka të bëj me trejnimin dhe edukimin Andaj qënë nga moshën 7 vjeqara Fëmijet si pas rekomendimeve të pejgamberit sallallahu sallam Filojnë të falen Për shfararës vjetë të falen Jo pëse kanë obligim Nga se obligim për të bëhet kërtynë në moshën madhore Por falen për të trejnuar Por të trenuar do të tatë edhe në form, edhe në mësim, edhe në kohë e kështë mërat Dhe njënga nështë të mënyrat më efikase për të, të trenuar fëmijun Se si më ufallë është edhe me esilë në gjami Pra nej kur ka thënë pe i kamberi sa sëre mësajeni më ufallë dhe urdreni më ufallë me 7 vjetë Këj bje se edhe mëreni me më vetin gjami Për këtë arsion nuk ka asë një mëndyshje se ardhja fëmive në gjami është e dobishme është e mirë Ma di disa nga djetarët bashkorë kanë thënë Në qofë se dëshiran ta Ndish Në qofë se dëshiran të njëftuar Të, të, të, të informuar Për të ardhmen fetarat të një vendi Shikonë në sofët e fundit e tyre Kush është në fundatje? Në qofë se janë gjenerat e reja, janë fëmijet Atere dije se ata do të zavënsuin Njesër sofët e parë Do të të këta të parët kanë kellojnë mrapa Por në qofë se realisht Sofët e mramët janë sikur se të parët Nga nga të kuptimin që të vjetër dhe gjendrata që nuk ka kushës avënsan Atër pa të shumë se kjo është një gjendje alarmante Sa ta nuk kanë arrit që fmit e tyre me i silë në gjami Por këtu të nërozër bëhet fjallë për 7 vjeqarë apo 9 vjecar apo 10 vjecar si kurso kon hadith do të thot fëmijë që vetë kanë filluar me shku shkoll, ata kuptojnë tash çka do të thot disiplina. Ai në shkoll për shembull është i mësuar 5 orë rën xhamios e 4 orë, do të hem rën shkoll dhe e din çka qetësia, e din çka disiplina, e din çka çka i bën të kurrizot ulë, dëngja eksemerat. Prandaj nuk ka pikë më dyshje se të kthillët duhet me i marr në xhami dhe duhet me i marr me vete për t'i edukuar dhe për kët tash kanë përmend dietarë do bëj shumëta. Një pitynë është Se s'jil dhe a fmive në këtë mosh në gjemi, fillimisht është një mësim dhe trajnim për ta për t'u falë. Ti e mësën të shpia mu falë, për e praktikisht, të në trajnimin praktik e mësën ku? Në gjemi. E shë si bëhen safat, si mire të kbiri, si falen njerëzit, si e për cilë një mamin, e kështu më radhë. Dhe kjo fotografi i mbetit e ngulitur në kokën e ti, që, Pas taj kërë të vijë në kumë kërë e ka obligim në mazin, e ka shumë të qartë. Nuk heziton marë në gjami, nuk i vjen marë, e kësumëron nga së realisht, kompleks në ardhë në gjami ka e këtë duke qenë fëmi. Ka njerë shumë të cilët në është a ishin falë, por ende kanë kompleks e marë në gjami nga se, ka kodë gatië, s'kanë shkill në pragu në gjamis. Andaj do bje si dhe se fëmive në gjami është që ti edukojmë, trajnojmë, që ti... Normalizojmë raportet e fëmiju tonë me gjematë dhe me gjaminë Që ata natyrshëm të kuptojnë e ardhën gjamië Pando një kompleks dhe pando një ngarkes Gjithashtu të edhe ardhë janë gjamië të fëmive Ka dobi se do tëtë të këtu fëmijet shëqruen me zveti Shëqërija e gjamis është e shëqërija cila realisht është shëqëri që garantën ruatje dhe edukat Jo shëqërija e rrugës, apo shëqërija e rrugës Në është a lorëve të nërshme Por qëqëria Gjamiës është a e cila Në imbonë fim mid bashk me zveti Dhe ata shkëmbejnë edukata Të ndërsjelta me zveti Ku e ruaj njëri tjetrin E do bi tjera të shumëta Që i siel Do tëtë siel e, e fmive në Gjamië Por në qëfë se fmiju është Më i vogël Atere këtu situata ndryshan do Në qëfë se fmiju nuk është në mosh Që i dëllon gjirat Nuk kuptan Ka fëmi për shembull, në një viet, i ka 2 viet i ka, ai do thotë ardhin xhamia ka një sikurse ardhin hall sportev. Ai nuk i kupton dallimet, është ende i vogël. Ardhin xhamia kupton si ardhin më shumë në një sallë për shembull të madhe, të hapur, që për ta është një shans ideal me vraputash pa pengesa të mureve në në shtëpi që i kaptën. E sill la fëmijët e tyra në esencë. Sipas, do thotë shumica dërmuese të, të, të, të dietarëve dhe ceremonitë e tyra është ju e preferuar dhe ju e mirë. Fëmije që mund të bezdisin, mund të bëjnë zhurëm Fëmije që nuk e kuptojmë fjalën ullu Dëgja, dhe prej dhejtë falem Si kuptojmë këto rekomandime prindërore Dhe nuk din me u siel me situatën gjami Për mund të bezdisin Atër në esens nuk duhet siel të fëmijet e tjilë në gjami Nga se asë nuk realizohet Asë nga objektiva që i se këmë herat Sa i s'kuptan E asë nuk i lente të tjere që të falen Rahat Andaj duhet pas kujdesë tandroz në këtë drejtim që tjemi të jemi të kujdesshëm dhe mos të bezdisim të tjerët me sillën e fëmijëve në xhami. Normalisht nuk po them se është haram të ndaluar rreptësisht, gazetë njeriu mund të jetë në situata të ndryshme. Për shembull gruaja mund të vijë, nëna mund të vijë në ligjërat dhe në ligjrat rastisit jetë kohën e namazit dhe e ka mendëgju ligjëratën dhe normalisht duhet edhe më u fal dhe nuk ka kujt më alun fëmijën e marr me vete. I them në esencë mundohu që më alun dikun që ti është me e sigur dhe me e koncentruar nga se prezenca fëmiju të vogël mundër shpesher me zhvendos nga përcille e desit dhe asti nuk jera atë po ndoshtë asa to motra dhe gra që janë përëthi nuk jelënë rahat më falë ma dje mund të arrinjhur ma diri të kë gjemati post po nuk ka ku me elon atë e tjetë e kujdesme dhe ndërgjeshme që në momeni kur fillonfë mja mos më borë hatë atë e re me dalë për jamis çabllis poku ti lën të tjera që të kujdesen dhe të vazhdojmë tutje me për qëllimin e ligjëratës. Ose për shkakun në namaz, nëse bëhet fjalë për bezdisje të mëdha, lejohet make-up në gruk fmijën, me marr sikur se ka bartur në gruk pejgamberi sallallahu alajhi wasallam umaman, do një vajzë të vogël e ka mbajtur në krah dhe është falëz bashkumë te. Kur ka nevojë dhe nuk ka ku më lën ban, por nëse edhe në, në kët rast do të fëmiu mund të Ja shumë i bezdisëm dhe të konzon të tjerat dirnatmos saqë ndoshta edhe mund të kontestohet edhe namazet e tjera, atë mund të vihet deri në pikëpyetje atë ç ta prish namazën, që spa ku të lënë të tjerë që të falën. Reha dua të them që ti et i kujdesshëm, sikurse ka thën Imam Ali kurajimullah kur e kanë pyetur se a lejohet të mirën fëmijët që mund të mund të luozin dhe mund të keq përdorin prezentin xhami ka thën Imam Ali ku rhimuhullah nëse kuptojn merrni, por nëse nuk kuptojn, në atë kuptim nuk e marrin parasysh kërkesën për qetësi dhe nuk dinë të dallojnë mes këtij vëreni dhe vën tjetër, atër Imam Ali ku e thash ky është ndimi i shumicë dërmuzëve të djetarve, nuk preferohet dhe mund të kalon edhe në gjuna me ishte fëmijët në xhami, jo për shkak të fëmijët, nga sa i është normalisht i pa mëkate dhe ai nuk din çfarë bën, por nëse prindja është shkaktar që të tjerëve tu a to toa do që është vendosur me mendjen ose hum konzedimin namaz mund të jetë pjesëmarrës në gjinë me kët veprim. Andaj shpresoj të bëhen tash muhabetet e tilla dhe këtu ka ndoshta edhe mësime të shumë por, të portime të kujdesshëm dhe të sillin me përgjësi. Na kanë dhënë ndoshta në, në raste caktuara Kërë është silë fëmiju i vogullë në gjami dhe ka filluar me vrapune për sofa, ka filluar nështëta me beziz njerëzit, me arrit diri të kimamin nështëta, me e prekë dhe prini ka nejë shumë gjakftof pale vizë fare, duke me nduar se fëmiju rritët në gjami. A i rritë në gjami kërë gjami e që prast, i bërë kërë gjami e së brast, s'ka kur kush. Edhe mësaj e thuj këtu falem i këtu bojbë, në gjithë duhet me eduku me gjami se në kërë gjami e së brast. Dajto pastaj e mësohet edhe xhamin, por jo kur xhamia mbushur veçanërisht ditën e xhamit për shemb, kur i bëjmë mun hutbë dhe para mendojnë tash mfëmia bezdis dhe bën zhurmë në lviz, njerëzit janë të janë të bllokuar, as nuk mund me ndë xhutbën, por as nuk mund me nd fëmis ulu, se kjo është edhe kjo është problematike. Prandaj jemi të kujdessum ta shfrytëzojmë qendrimin e fëmijëve në shtëpi, që atje t'i trajnojmë, atje t'i mësojmë, eh kur vin xhami pastaj janë të gatshëm që tan dëjojnë dhe të sillin ashtu sikur që na ka mësua Allahu xhallahu dhe pejgamberi sallallahu selam. Normalisht ka hadithe ku përmendet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke u falë me njerëzit dhe posa kanë dëgjuar, posa kanë dëgjuar vajin e fëmijës e ka përshpejtuar paq namazën që t'jetë këtu i mshishëm ndaj nenës. Po mos kuptohet kjo se ka qenë gjithmonë të vërtet i kanë prur sahabët me në xhami. Kënd janë dyrët os me tu? Para më tani për nisja të triviat do thot një herë në e çohet ose dy herë transmetu hadithe. Prandaj do të them ndodh kjo, ndodh çdo kujt, por ju të bërat normale kjo çështje që të luozin fëmia në xhami të pengojnë bën zhurmë, duke bezdisë të tjera që kanë ardhur me ufal, të jemi të kujdesshëm, ngasë se edhe kjo mund të përfshihet në atë shqetësimin dhe bezdisin e ndaluar të namazdivën në xhami sikurse edhe këmë edhe më herët. Këtëra që ka të bëjmë me shqecimin dhe bezdisin dhe madhjo është edhe nga mëka të mëdha është Me kalu pranë ti që falet Ka ndalu pejgamberi s.a. me kalu pranë ti që falet Dhe ka thënë, si kërse ka arë në adit në e buhureres Radiallahu ta'ala anhu Ka thënë Muhammedi s.a. ta din të njeriu Se qëfar mëka të ka me kalu pranë ti që falet Do të priste katë të rrit Tërzmetu si Ktu ndoshta ka dishuar a ditë a viet po le dit leje dit do të prat 40 ditë njëjtin në palëviz versatë kur namazin e nuk do të kalon te pran ati i çfort andaj kujdes te namazet kanë ndoshta ti për shkakun do më dal e ke fal fort do më dal po dikush është duke falë sritin gadal apo dal për ati mos diniet për para ngase dalja para dikujt që fot është haram e ndaluar madje është nga mëkat të mëdha sikurse për këtë thash e përmenda Hadithin e pejgamerit sallallahu aleyhi wa sallam Qërshtje të tërë që ka të bëjnë me qëndrimi në gjami është qërshtje e ndëllidur me regullimin e safave Ka, ka ornë shumë hadithe të ndërrua dhe dhe motra uh, Nëzime dhe udhzime të pejgamerit sallallahu aleyhi wa sallam Që kanë të bëjnë me regullimin e safave Peygamberit sallallahu aleyhi wa sallam Gjithmon para se të lidhë në masë tënë të sëuhu sufufe kum Drejtoni safat e juaj Të rasu Në gjithu një mirë Po ju po në ngushtohu një Në gjithu një mirë në për sofa Mosleni zbrastira në për sofa Gjithashtu ebi Mesudi Në tëtë një nga sahabët eherë shumë të peygamberit sallallahu sallam dhe pjesmarës në luft në bedrët Thatë kanë Rasulullahi sallallahu alai sallam jemsehu mena kibana Fër salati vë jëkul Istëvu wa la të khtalifu fe të khtalifa kulubukum Peygamberit sallallahu sallam në i praktë krahët Andaj e kërkuwa rështë të në rozër të njëtën krahët namaz e ju këmbët Këmbët njëtën rrjëdhëm e shpej kravë Por jo di kush ti hapë dhe që të pengon dikan që pastaj të njitit mirë me te, nga se nuk është e kërkuar njitja këmbëve, për është e, ngërkuar, e kërkuar preke krahërorve. Nga se nga njere përshamull, e shë se i kam preke këmbët duke i zjeruar të e për, dhe së këtu ljarë kametë, Zbrastir e madhe mes njerëzve. Andaj nuk duhet m'hap kop shumë namaz, gazet nuk është e kërkuar, hapja këmbë bëhet as sa ka një nevojë më nat, do të thot normal, çndrim xhamit, pa i zgjeruar tepër, pa i hapur kom tepër dhe pa bezdit të të jetën duke ja shkel këmbën, gazet kjo nuk ka nevojë, por pejgamberi sallallahu ne ka mësuar që në safat i me të kujdesim prej këne kërruarve dhe atje të ngjitemi. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu selam, do të thot drejtoni safat Vële të khtelifu e mëzbëni Do tëtë ndryshime në saf Dikush për para, dikush për mas Dikush më anër, dikush më djath E kështu më rad Fëtë të khtelifu këllu bukum Ga se kështu pasta i ndahen edhe zemër të jua ja Përëndaj, gjitjen mirë në safa Dhe radhit në safëve mirë Pegamberi sallallahu a sallam e ka Trajtuar si një Mjet i rëndësishm edhe për Një gjitjen e zemërat tona me zvete Edhe pë Lidhë në zemërë e tona me zvete Andaj për shemën në zemë e dit Se sa jemi të afert me zvete Ka shumë mënyra Që mund të adim këtë Njën nga to është Qikëm sa faton Në sa faton e dim se sa po duhemi Sa jemi të njitë me zvet e kështu më rad Ka dëse viprime që disaj bëjnë në gjemi për shemën Kur është në saf Në këm kur është rënçlirë Kështë kënë në ruku pasaj e shes brastirin që ka me sti dhe të la oti dhe pasaj në ruku e zë gjatë këmbën me aprej këmbën e ti. Opet kështë kënë sejgjde e ngrej këmbën djathas dhe vazhdimisht e levis këmbën do të djathë dhe majtë varësish nga pozicion nësë është në këmb, këmbë, në këmbë në ryshe e kërë është në ruku ja prej këmbën këti nga se duhet me prejkë nuk ka kësi vjeprimet bazuara në sunet pejgamberit sallallahu Gjithashtu, një meselë e ndërlidhë me safat nga se nuk po du që të hymë në trajtime juridike të fikut të këture temave, por jemi duke mullë për aspektin edukatës, por dëmës do, në disa meselë e duhet ka pak me kalu, për ndryshe trajtimi i këture temave të safat dhe si mu lidhë safat dhe si mu drejtu safat, më të të i takojnë aspekt të fikut juridik, so të të të i takojnë edukatës që në i po flasim për te. Po, në meselit e teatrit është e përhapur në mesin ton çështja e lidh e, li, e, e relijës sa mes stubave, mes shtyllave. Dhe këtu do të thotë zakonisht bën probleme amufut mes këto shtyllave, mes mufut e këtyre rradh. Dhe për këtë është një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku është përmend se në kohën e pejgamberit alaihi sallam janë ndaluar që të falen mes shtyllave. Janë ndaluar mufat mes shtyllave. Ë për balltë hadithi dietarët do thotë kan pasu dime të ndryshme. Ëh, disa nga dietarët realisht këtë hadith nuk e kanë trajtuar në si hadith sahih. Ato thonë se hadithi dobët, nuk qëndron, prandaj nuk e marrin paraqysh foren mësimin që nga ky hadith. Dhe nuk e shohin problemin që njerëzit lidhen kudo që ata, do të thotë e kanë të mundshme në për safat aty, edhe nëse qëndron mes tyre një shtyllë caktuar, vazhdohet nën në teatër duke i lidh safat. Ndërsa disa nga dietarët, të cilët e kanë konsideruar këtë hadith si të vërtit dhe rridimin nga kjo të përshtatësën për të argumentur me te maksimumi që kanë thënë është nuk preferuat por nuk di djetarë që kanë thënë është haram ose namaz nuk është në regull në qofë se dikush do të të lidhet në anën tjetër të shtyllave të namazit kjo është në qofë se realisht ka hapsirët mjaftushme dhe regulluat pozicioni i safëve në gjami por në qofë se gjami është endertuar e til që të tjilë që duhet ka një përshylla, atëre ose përshamu në është gjemija që ka shumë gjemot ose në kora kur bëhet shumë gjemot si kurse është gjumaja kështu më ratë atëre me unanimitet të ulemave pa asë një përrashtim të gjithë djetarit janë pëjtimi se në këtë rast edhe ky më spëlqim, po thëmë kushtimisht i përmenur nga disa djetar në këtë rast shëndruat në Çështja e të preferuar, nga së më e rëndësishme është të u bëjmë hapësirë njerëzve, vetë fal normal, sosa ta kemi parlojë këtrat rregull që ka të bëjë me rregullimin e safave. Andaj çështja shtyllave nuk duhet bëhet çështje e xhamit, por duhet të lësuar safat. Ganiere për shembull, për të ikur për shemb kësaj pneumatike mundemi që të bëjmë safa jashtë shtyllave, por ganiere nuk mundesh. Andaj sigurisht për shembull kët xhami ku jemi, shikoni shtyllat binë tamam në Sofat e parë dhe mosrespektimi i lidh sovajës të shtyllave pengon edhe falsetin me u falci duhet, por edhe realisht e, prish edhe pamjen e sofës si duhet, ngasë nuk mund të bëhen sofa në rregull për shkak të pozrimit të shtyllave. Dhe ndaj në bazë kësaj mendoj Allahu i den mesnjëri që nuk duhet bër problem në këtë drejtim, por duhet të mbushim sofat, ti plusojmë ato dhe në qoftë se na bie të falem në anën të të, të shtyllës, ta bëjmë këtë me arsyesë Safi ka qëluar në këtë asë dritim dhe ne bëjmë këtë pëtliruar edhe vend të tjerve që të kjenë mundësime me ufall dhe nuk me një të në thash kjo qështë e të bëhet madhore nga se edhe tek tretimet e ulemave nuk ka kaluar për të i vjesët të qinërit me kru po thamë ata të cilët pe ulemave, ata të cilët ju jo të gjithë po disa nga djetarë që do e kanë marë këtë hadith si bazë maksimumi që kanë thënë është së nuk preferohet, do të thotë na të kuptojmë është me kro, nuk është e pëlqyr, por askush nuk e ka trajtuar këtë temë në bosht ose se a vlen namaz apo nuk vlen namazi, a bën gjuna apo nuk bën gjuna, nuk është kjo ajo që është trajtuar në lidhje me këtë me këtë temë tonë. Çështja tjetër që ka të bëjë me do të Çendrimi i xhamit, një çështje e lidhur me ligjëratat. Nëna nuk vijnë xhami vetëm të falen. Na vijnë xhami edhe legjerat, si kurse dhe e me nguhë ders, atë lehrorat, sikur se tash po bëjnë. Dhe ngjallja e xhamive me këtë aktivitet është më se e kërkuar. Nuk duhet xhamia të jetë një objekt ku njerëzit falen dhe mbyllë xhamia. Por xhamia ka një rol shumë më të madh sesa që vetëm të falemi. Në xhami duhet të mësojnë njerëzit Kur'an, fëmijët edukohen, të bëhen lehrata dhe msimë ku njerëzit informohen për fenë tjetra, që mos tu lihen këta njerëz Njerëz vetë pa përgatitshëm, të cilët përmes rrugëve të dushme pastaj u mësuan njerëzve a që nuk është e vërtet, a që nuk ka të bëjë me fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu më radhë. Ardian xhami për ljeërotën e Rosër ka në vërtet shpëlim të madh. Kras dobi vet shumë ta që i arrin besimtarë, un dua të flas për shpër, për shpërblimin. Dobit janë shumëta. Mësimje, dheje me besimtare Vlazrimi me, me zvete Kështu me rakë të e në tjera Mirë po në qofë se Veç të duja dite i kemi parasysh Do të kuptoni se Qfar sevapit madhë keni marë Që keni orë me ngu një gjeratë Dhe këto duja dite po i përmeni gjithashtot Që herën tjetër Kur të vini në gjami Ta inkuadroni Dhe të atë këtë pies Në vëmendin e juaj Dhe ta bëni njët që të vini Në gjami me ngu një gjeratë përmi mërto s'vabë Përgambëri sallallahu alë sallam qaqamën yadith mëjtemaë qawmun fë beytin min buyutillahi yetluun kitab allahi wëyetedarësuna illa haffethumu al-melaike wëgashethumu al-rahmë wënzat alihimu al-sakëna wëdhakarahumullahu fëmën ndah qodëtë që që Dës tonjerës në ndonjë nga shtëpitë e Zotit, xhamiat mblidhen për të lexuar fjalën e Allahut, apo për ta mësuar fjalën e Allahut, ose veçme në Kur'an vin, ose vin më të mësu kuptimin e fjalës së Allahut, sikur sot lehrata. Kjo që po mësojmë ne tash është kur mësimi fjalës së Allahut, dhe mësimi i fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dërguari alaihi salatu ka thënë, ka thënë në qofë se njerëzit mblidhen në ndënjë shtëpi, për shtëpive të Allahot, që ta lezojnë fjalënë Allahot, dhe që ta mësojnë ata, qëfar arinë ata? E para, atyre u zbresin meleket, hafethu mu në meleke, ata i rethojnë meleke të Allahot, dhe na nuk i shohëm, po na besojnë na që ka le emru pejgamberi, sallallahu salam, dhe vetëm Allahu edin, Do të të prezencit e madhët me lajkeve në këtë vend që tashme janë ato Në nuk edhim këtë Nësa me lajket kër vinë Nuk vinë me shërë Allah Nuk vinë me, me, me të kjeqen Me lajket kër vinë, vinë me përkrahje Vinë me motivim Vinë me, vin me, me shpëlimet të mëdhonë Nga zhote gjëllë e uala të këtë mesimtarët Pas taj, pas me lajket O ga shjetë humur rëhme I ka planë ata njerës dhe i përfshirë mshire Allahët Edhe zbrat në bita e sekina Qetsia dhe prehja U dhekera humo Allahu fi më në inda Dhe Allahu i përmen këta njerës njën nga një Tek ata që janë të këzoti Me leket e përzidur Tek Allahu që janë Dhe shëshria që Allahu e kalen të, të afronë Tek Allahu gjëllewala Allahu i përmen këta njerës Filoni dhe fistejko dhe fistejko kanë shku në ders Kanë shku me më mësu fjallën time Andaj karme një hadith Tjetër, plëtsimi këtë të smetimi Ku ka thënë Pegamberi sallallahu a sallam Se pasi që meleket i raportojnë Allahut kush ka morë pjesë në këtë legjerat Dhe Allah e dinë mësë mire Do të raportojnë me amen për amen Kush ishtë në dersë, Allah u e dinë Por Meleket raportojnë për ta kry një dëtyrë Që Allah u i ka ngarkuar me ta Allah u gjëllera thot Juve melek që ishit në dersë Në atham që vi meleket me rëthu apo? E Allah u gjëllera thot Juve melek që ishët në atë ligjërat, ju kam dëshmitarë se va kam falë ketë gjunohet ato. Parëmënës për Allah. Me lojket e Allahot që vinë këtë ligjëratë, jenë dëshmitarë se nejëpë endë e padon nga këtë gjemi, Allah ne ka falë më katët. Kush vjenë për hitë zotit, kush vjenë me mësu finë, kush vjenë me mësu finë, kush vjenë me mësu të që ka duhet, e arrinë kështë për lembërën. Ata e shikaj olandërurë, edhe në qufë se për nuk mëson diçka shon për shembull po them kushtimisht edhe nëse ars legjërata diçka që ti e di po them kushtimisht po mos ishte prezencë në ders as një sevap dhe as një mirëpërse se ksoj çka po të madh tepër por mëran Allahu tek ata që janë taj më tradhoni me like me të përfshi rahmet i Allahut dhe me marr shpërbim dhe garozpi Allah dhe si hariz dhe myzne salati ka fol jinatë ndërsa imam muslimi transmeton dhe gjithashtu imam ahmedin muslimin ati Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon me një rast ai ju kemi i habu an yagud kull yawm ila buthan aw ila al-aqiq ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam celi per juve ka dëshir që çdo mëngjes të shkon në buthan ose aqiq çka buthan dhe aqiq buthan dhe aqiq Jan dy lugina në Medinë. Lugina të zbrasta, kur bie uji, kur zbjeshi uji, duhet të më ato mbushën me me ujë. Jan të njohura edhe sot Medinë këto dy lugina. Ka thënë pejgamberi s.a.s.e. cili prive ka dëshirë që në mëngjes herët më, më qujë, me shkuar në një nga këto lugina, edhe me i fitu pa bëj gjuna, jo më shkel, jo më zulom, po me hak të veten. Me shkuën këto dy lugina dhe me i fitu dy deve na qatejni Kaon hadith na kateni Keu ke, ma wejni Do thot Keu ma wejni Dye deve Qka është keu ma wejni Do thot këtu kaon hadith Dye deve të svet janë të Kategorisë më të lartë Të maj me shumë Shumë produktive Dhe shumë të hishme të. Do thot i përcun të gjitha standardet Që të jenë në treg me qminin më të naltë Cëli përjuve të të pegamerësëm ka dëshirë më shku në një nga këto dy logina edhe qet, rahat pa i buzën m'kërkuaj, mi kokë të dy deve dhe mi kruftë shtëpi javtë. Ka ne Rasullullah kur scochau kështu, panë atko dy deve mi marr, sikur se Zot më marrën në një model më të mirë të kërreve. Që çu tho të bjanë njët. Ka thënë e kush pini nuk ka dëshirë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush shkon në xhami, shikoni. Kush shkën gjami Me mësu dikend Ose me mësu diqka Ose me i lezu 2 ajete I ka 2 deve I lezën apo i mësën 3 ajete I ka 3 I lezën apo i mësën 4 I ka 4 E sot mësën ka që i ka dhe pi deve Subhana Allah Par më nevë dhe ndruar Me e këthy këto është banale Me e për këthy do tëtë me standardet Që neve në joshin Paso vesh me kuptu avë Par atë ti me vë marveshje Me fabriken E Mercedesit për shambullat Ata me të thun ty Ti gjdo saban, tetë saban vjen Na të kalzojmë diqka ty për firmen ton Për shambullat sot të kalzojmë e kushe ka thëmelu U kry E dhe sartë mërë diqka mësim pëneve Na të falem ty ka dy Mercedesit A thush, më bëni Allah Po jë më dzonë i kom të pun tjera A thush, gjdo dit Kjo është realisht Vecë simbolik Ndërsa ato që ka e pa lau se vapin është e pa krasushën me këtë që ti e merë Në që se venë gjaminë e mësudi që ka të, të kyveni shajnda Andaj ka thonë i mësën dy ajetë, dy ki, tri I mësën ni qënajetë, ni qëndivit ki, apëtën Të divë, të asajkua Tash përkthejhe me sa bosh i pasën Shikos pona, mundësh me i varëfën gjaminë, pa shumë i pasën del Nuk ka venë, nuk ka të reg në botë Që mundësh me u pasurën ma shpejt e ma shumë se që ke të reg qëta, apëtën Mere, që farër të regu Mosh mbi një kontratë madh dikon po dal me me 1 milion 2 milionë thuaj sa dush me fitim. Po si në xhami, është pa mundësim. Në qofsi e tregtor i zëlshëm. Po ka do tregtor i dështum, ken me fituar bojhurm, shkel të shoj këto dal pas evapos, po tham këto ato. A mos të kujdesshëm, është do të thot i mençur, është tregtor i mençur i zëlshëm, hyn xhami i, i përmba të rregullave si duhet, ulet si duhet, falet, lexon Kur'an, mson diçka në xhami. Kur del, subhanë Allah Del i rëndhë nga shpëmlimet Ndo është ta mund tjetë njëri Më i pasun në atë vend të këzote gjithë dhe gjelali Me qka ke fitu Që ka gjithë legjiratos, sa so jetë e mësot Që veç të sa jetë e mësot Kuptimi sa so jetë e mësot Sa so aditë e mësot E këtu në jetë të allaut Ose vjen gjemi për para 10 minuta për e azojnë mërë në gjemi 10 minuta mërë për e azojnë në gjemi Për 10 minuta Më në shme Për 10 minuta, mund është me lezu, lezen ka dalë, është shumë që ka... Mund është me lezu, 20 ajete, mund është me lezu. Për e thëmë, një ajet, 2 minuta, kjo është shumë ka dalë, e po? Po që? Për 20 ajete mi lezu, 20 kësi, unë, 20 kësi deve, për këthej në makina bashkohore, me 10 minuta, ka lëzama një treg më bot, që për, 20, për, që për 10 minuta, veç të najtë, jo të luot, të bot, të ngot, veç të najtë, qëtë, fiton ka shum Ka që shumë pasuri, veç të Allah o ka kështofër Andaj, a ka të rekti me amirë se të rekti e me Allahun? A ka të rekti me amirë se me Allahun s'ka? Gëse ajt tjep ma shumëti, ajt të pagun ma shumëti Përndaj, ma se hupë këtë shpërblem Si kur që kemi cekja dhe në dërës në kaluar Dukë e najtë jashtë gjamisë, duke bo mu abetet kota Hën gjami, një ajetë ledzaj e pasurosh ma shumë se së so që Kje qenë maheret. ma heret Ma e në shusën e r Nihayat po shajmo le zon namaz, Allahu Akbar, du mi fal dyra çate, so ajet le zon na tuket tuket ndyrë çate. Veç n fati e 7, po më ne veç n fati ja 7, veç me fati an çelzon namaz, pano 7 herë me rafton. E ku është, ku lollah wahad, e pa kisura madgat me lezu, veç me dyra çate, so rën kon bum mabeta praktikamentin me dyra çate, bëhesh miliardar Allahu. Ne pse pe up? Pra dhe sikonë son, na e ka zhvendoz vëmendin së shejtani nga këto sevapet të mdoja që rajtë këna mujtë me lësime i mara në tim e të kudeshëm kjo është vend i trektis në gjami bëhet trekti e ma dhe bëhet por jo trekti e e dunjas po trekti e ahiretet dhe jo trekti me gjithë kanë apo që ata paguna, sta paguna sa të njerëzë bojnë trekti apo, po kësa njëri i ka bërq ata pagun, ti men zje shet ma një kur dhe shet, prejtë ta dhe ta pagun në që në telash Në të shëtë e ka Allahu Jalla Allahu Jalla wa thot Wa men awfa bi ahdihi Min Allah Fa stëbishiru bi bay'ikum Ulladhi baya'tum bi Allahu nësurën tëwbe thot E kush E zbaton marveshen Më saktë dhe më prëcisa Allahu andai Fa stëbishiru bi bay'ikum Ulladhi baya'tum bi Par gëzani dhe gëzahuni më tregtinç që keni bërë me Allahun subhan tawaba Allahu thot gëzohu në më tregtinç që keni bërë me Allahun xhallal xalal huaba ande besimtari nga xhamia del i disponuar e i gëzuar nga, se me përgjë, nga se dense ka dal më vërtet me shpërlime të mëdha të shumë ta madje të panumërtë që jap Allahu xhallal xalal huaba edhe ardhe në el-xjerota edhe në muslim eja eja muslim eja eja el-xjerot këtu e kudo qoftë ku do qoftë kudo që të nish se ka muslim shko dhe përgju për të gjën kase Merë shumë matej për sevapë Dhe shpëblem dhe mirësi Se sa kudo që tjështë duke nejtë Dhamesh ka mundësini me kuni angazhuar Por në qofë se angazhimi të saktuar Me arsye e ka pengu nga ardhja në gjami Nga se realisht aj e ka tradit Më ardhja në gjami në dërsë Edhe atjeta e pa lau sevapën Nga se të ka pengu arsye A të ka lau gjendevora Andaj me Allah në skupë kërqysh Hajde kurje i lirë në gjami Hajde kurje i shëndosh në gjami Hajde shudze Kur nëzijesh ose e smut Ta bënë Allahu gjerë le ora se opën si kurse me kongë këto Nga se tira alisht ke pas me kongë këto Por smundja Ose përshamull angazhimit saktum Që s'ka mund si melon të ka pengu Ta mërë Allahu parasysh dhe ta logarith si se opë Mirë po përgjrat saktuara ndryshme Për në i neja kujt Po atë në i pun që mundet më ushtu Së është emergjente, mundet të ushtujet Mos i praktis një legjeratat Merë një piesë një legjeratat për, për gjer edhe hadith, edhe mësim, edhe derht, edhe qëka të qoftë, nga se realisht, këtu jenë edukuar burrat, dhe këtu jenë edukuar edhe grat, dhe këtu jenë edukuar musliman në përgjamia, që prej këtiva një pastaj kanë reflektuar me imajnë e bukër të kësojfeje, dhe kanë reflektuar me mësime dhe uzime që ua dha, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Të ndërullë, ështër, një pikë që ndoshtë a mund tjetë me veçantë për motrat muslimane dhe rrëth pjesmarët të ture në gjami. Filimisht, duha të themë se edhe burat, edhe gratë janë të barabartë të kallahu gjallahu ala në mundësin e përfitimit të shpëllimit e bërë. Do të tëtë, asë kush nuk është i privuan nga mundësian përfitimit të shpëllimit e bërë. Por, allahu gjallahu ala, diku që a mundësin e përfitimit të shpëllimit e bërë. E diku i të pak ma fështirë. Dego, është tek këtu e di kur është, por realisht të gjitha janë të barabarta në mundësinë e përfitimit të sevabit. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, sikur të transmeton Abdullah ibn Umere radiallahu taala anhu, se i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thënë, la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahun. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, mos i pengoni gratë nga pjesëmarrja në xhami, le të vinë në xhami. Mirë po ta dinë gratë se shtëpit e tyri janë më dobeshme se gjamit Në guptim të sevapit Prandaj namazi me gjemaet për burin Në gjami eshtë 27 fesh më ishtë përbluer Sëse namazit i në shtëpe Dërsa të gruja është të kondër ta Gruja në shtëpere nuk lodat me dalë Asë nuk lodat me jetsë asë korëgjë Falën e shtëpe e merë sevapë një burë që vje në gjami jepte Kjo e një mirësia laot Por ka dëshirë me dalë në gjami nga një herë që mu fresku, pak nështëta me e thy rutinin e shtëpijës me marrë në një mësim në gjami e kësë më radhë, pa dushim se nuk duhet penguar, por duhet liuar marrë në gjami. Nërsa e gru që venduas marrë në gjami, duhet jetë e kujdedhshme për disa udhëzime që janë doshta më specifike për te për shkak të natyre sësaj, sësaj që janë për mashkut. Ande e para që duhet e të kujdedhshme është më njëra se si po dhe nga shtëpijës. Si kur që e dini motet në ruara, grueja ka të ndaluar të del, do të të të zbukuruar që të provokan madalje dhe parfumosën nga shtëpia saj. Për këtë arshu ka thonë pejgamberi sallallahu al-sallam, në hadithin që e të resmetanë në muslimin në sahihun e ti, ka thonë pejgamberi sallallahu al-sallam, i dhe shahitet i hdakun në lë mesgjida, felatë me sënë në tibë, në qofë se ndëkush për juve grave, donë të vjen gjemi, mostë parfumosët. Nëse parfumë, do të do të kjo mund tjetë një provokem Andaj duhet vjen gjami që të kynë i badet e jo të shfaq Do të do shta shien e sojnë në parfumë Oso pamin e sojnë nga se këpër këtë është dhe ndi dikun teater. Gjithë të kujdesshme do thotë, uh, nëse uh, dalja së bashku me burra është afort, burat e afurt edhe burrat dhe gratë kanë kujdes, burrat duhet liuar gratë dalin të parat dhe mos tu bëjnë kallabllak tek dalja. Ato kanë përparësi që dalin nga xhamia para burrave, nga sa ato do thotë, kanë arsye më të përqë që të vazhdojmë tutje në shtëpi edhe aty se sa burrat, ajo që të përzihen ose ngushtohen e kështu me rad, gjithërot kim kujdes në uh, shikim, nga se duhet ullëshikimin dhe mësë të zgjati si kurse vlinë dhe përburat, veçanish kur tash dalja mund të të të përbashkët ose takimi i përbashkët e kështëmërad, tjenë të kujdeshme gjithashtu edhe në aspektin e zërit, e zhurmës, e kështëmërad, e jo që si kurse ka ndodhë nga një herë e po themë, Ndoshta gapi mësh nga ndërkohësh po timi të kujdesshum që ndoshta edhe gjatë ligjëratës të të rikën vëmendje motrave që tieni të kujdesshme, mos bëni zhúrom herë tjetër më radh, nuk ka nevojë që gjatë ligjëratave të të rikën vëmendje, por duhet të pas kujdes gruaja që vjen xhamit atë ditë, se në xhami nuk ka mu taku medicinse ku po moti që elhamna që taku xhamia puna muabet. Taku di kontëter, muabeti po di kontëter, xhamia ka me ngë dëgjul ligjërat, me mësu Kur'an ose me ufal. Dhe kur kur yet Këtë dhe tyrë dhe kyral gjami, atere nejat e, e, e moabeteve, vazhdojnë një këtëtër, po jo në gjami, për të bezitë dhe për të pengu të tjere. Për ndryshë e motë të ndërruara, në qofë se rrinë në shtëpia të juoja. Apo të gjithë tha ato që i kam përmenë dheri më tashë. Edhe kë fundit për ligjerata, e mërni se vapin duke që në shtëpi. Do të të e mërni të gacim se vapin duke që në shtëpi. Do të të edhe n dhe përmes ingjizimit, grue e ka privilegjin që ta merë sevapin e asaj që burri, pak ma fështire merë të shpija i duhet, pak nështë ta mulodhë ma shumë marë në, në gjami. E kështu më radhë, por për ndryshe, për ndryshe, duhet lën hapësirë edhe motrave tona që të vinë në xhami të falën, ken të kenë vend të përshtatshëm, të kenë vend të përshtatshëm, të kenë vend të mjaftueshëm, jo që për shkakun tu lihen gjithmonë hapësirat më të ngushta, më të vogla kështu më radh, e që ne duhem të zgjidhem për vete për ato kënë problem, ve që kanë gjithmonë problem, veçanërisht tash në namazet ku ndoshta lakmujnë edhe ato të marrin pjesë në gjurmësh namazit të Ravive, e kështu më radh, madje, madje edhe pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem nuk e ka penguar gratë anjës nga pjesëmarrja në namazin e Bajramit, që tani nuk është tradit për shkak se të Këndi është pak problematik, por duhet minduar dhe për këtë, që realisht përfiturin e të tonë nga legjirata e bajramit e kështëmerat, por duhet të më që duhet pas kujdes që në gjami e tonë që edhe burat, po edhe gratë, te që nçoset e barabart dhe mundësitë e barabart që të përfitojnë edhe nga prezenca e xhamisë, edhe nga seva e xhamistit, por edhe nga të gjitha aktivitetet që bëhen xhami, qoftë mësimi të Kuranit, qoftë lëgjëratave kështu më radh, të jenë të barabart, gazetëk drejtim nuk kanë kur gjë më të për, do të thotë nevojë për këtë punë burrat së sotrot. E as nuk kanë më drejt më të për burrat së sotrot, por janë të barabart dhe xhamia e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë e hapur Edhe për burrë dhe për gratë ku kamsufen Allahu xhelaluha, kamsu Kur'an, kamsu hadith, kamsu fe e kështu, e kështu më radhën. Dhe për fund dua ta përmend diso prej dhe të të porosive dhe fjalëve të urtë që kanë të bëjnë me temën tonë. Fjalë të njerëz të menhur, fjalë të njerëz të ditur që kanë të bëjnë me prezdimin në xhami. Një nga dijetorët e hershëm të, të Ndrozit ka thënë kështu. Li kulli baytin zina. O zinë tullë mesajjidi, rrgjallum jetë awenuna ala dhikrillahi ta'ala. Ka thënë kjo djetarë, me një fjallë tjetë meqme, që e kanë shënuar, pa se edhe djetarën në një bat e të tjurën, ka thënë, gjdo shtëpi i ka stëllit e veta. Ja, po, gja, gjdo shtëpi i ka stëllin e vetë. Ahtë stëllisit me orëndi, me mobile, me perde, me ku diqfarë, por gjdo shtëpi stëllisit. Një kur e një suiz ma te, per një kur shma pak, por gjdo kush ka Dër stolia e xhamive. Lok janë këto zbukurime, këto hijeshime që çvon. Stolia e xhamive janë, ka thënë ky dietar, njerëzit që bashkpunojnë mes vete në përmendjen e Allahut të zezël. E si është bashkpunimi? Do thot bashkpunimi është që kur ti bon dhikr, ai të she ty apo, ai thonë po po bëj dhikr. Tshe tu fol edhe ai folet. Ose për shembull dy njerëz duke buar mua në xhamitosh Allahu, mërin me Kur'an, bashkuna Një mojë tjerve që ta shrujtëzojnë trektin në gjami, në kuptim pozitiv të ahiretit. Përëndaj, hjeshia e një gjami e është bashkunimi i gjematit me zvete. Hjeshia e një gjami e është dashuria dhe vlazëria dhe lidhe gjematit me zvete. Dhe pa dushim saja që një gjami së po thërë me bënd shëmtuar, nga se nuk shëmtuar në gjami e të kur, por që realisht jahup së linë gjamis është, Ndo shta mos pajtimi mes gjematlive, konflikti mes tyhne Ndo shta mos bashpunimi si duhet mes tyhne Kjo letje gjemi e sodë, e stolisër, sodë, bukur Pa dushim se nuk e bën të til madje, nuk e bën as A spontment mira nuk të tërheq pa mësoj jamia nëse xhamati nuk bashkëpunon mes vetëve. Andaj shikoso bukur e ka kuptuar ky njerëz roli i xhamis. Roli i xhamis është që njerëzit e asaj xhamie, xhamatës së asaj xhamie të ta bashkëpunojnë mes vetëve. Pa urrëti, pa pa pa fjoltscia, pa mrzitje, pa korrja. Por duke bashkëpunuar dhe duke duke qenë së bashku në çfarë detime, çfarë projekti të bashkëpunojnë në projektin më madh që kenar për tą xhamia, ai është Përmendje e Allahu të bareke vëtana Ndërsa Për njëri për djetorët e njër Amar i bun mejmun kanë ka thënë Se posa hynë të njëmi Nuk mirej me azë tjetër Përreth se përmendje salat Që praktikisht Në adhirëm e tani përmendje mësime teorike Shika do të tëtë reflektimin E këtyre mësimeve në jetën praktike Të njërzëve të mirë Posa fu të njëmi Nuk mirej me azë tjë më abet Me azë përreth se me Për mendrin e Allah Dhe kënjëri vetë thonë të Këjë amëri mejmun Rahimu Allah Thonë të Se El mesajjë du bujutu Allah Gjamit janë shtëpit e Allahut E pa dushim se është Shumë normale Që i vizituari Të ndëran vizitorim Kë po për shambull Shkond dikur me vizitu diqka Që shaj mirë një që e ke vizitu këtë vend Të jepin një dhurat Në është ta jepin Të jepin uh, Fotografin e ati vani Ta jepin do një, një kujtim Nga i van të qka ti jepin që Një shenë mirë një njëse ti ishe këtu Nga vizituve dhe ja Shpërblim për këtë vizit Ti kjoar në gjami Në gjami e është të pi Allahot E pa dushim se kurdo që vjen Këtë shtë pi me vizitu Kushtimesht Allahon se me adhru Allahon Nuk e lëshën Allah o pa adhrua dhe pa hedhija E disën nga këtë hedhija E ne i përmendum e sot tjera ne jepa Allah jomu l'kjame, përshka këse ne i kemi vizitu shtepit e Zotit dhello. Në gjithashtut, pe fjallë të menqyra të transmituara në këdrejtim, është fjallë e Ebu Idris el Khevolani, rahimullah, ka qenë pjadruzve të njore dhe djetarve të njore, ka thënë, kjo njëri se el mesajgjidu në gjallisul kiram, fjallë e shkur të nërghezë, por shumë kuptim plote, ka thënë, gjamit jan ku vende të njerëzë e bujarë që ka gjamit janë ku vende, do të të vende ku takonë dhe ku uh, shoqirojnë njerëzët fisnik, njerëzët bujarë prandaj të nërozen na me ardhen gjami duhet që të reflektojmë me silën të unë dhe dukatën të unë në nivelin e vendi që këna vizitu që njerëzët të unë këta gjamis janë kështu çetlaku mu enta tiret mor jamin nga se këtu kush vjen edukohet, këtu kush vjen gdhëndet, këtu kush vjen përmirësohet, këtu kush vjen flet mirë, këtu kush vjen kush vjen bën mirë e kështu me radhë. Prandaj njerëzit e xhamit veshiko ka thonë ja njerëzit më të dashur dhe më bujor dhe më të mirë. Prandaj ja kemi borx këtivani që të reflektojm do të thotë në bazë të pozitivës këtivani raport me të thirrët ç mos të thonë që këta po shkojnë xhami apo mashtrojnë, që këy xhamishte po rranë. Unë di që njerëzit e shtojnë shpeshherë për ta arsyetuar vetë, në di që po shkojnë xhami dhe çanësh ku mamin më mos ma më shkouse me rrajt. Ato zonja e një ka rrajt, po edhe çai njerëz bën me kon. Edhe çai njerë nuk bën me kon. Prandaj duhet me past policia që vjen xhami, ta din se ku del jashtë xhamis tash më ka policia. Nuk ka më veç vetja ti. Unë e krijo boshin tash boi çka duaj xhamis. Kujdes. Se ti ji pasyra i imamit xhamis. Ti e pasurë e imamit xhamis, ku po fali, ku po mësoni filon xhamia, mashallah. Ku mësani, filonja, më msejka, po mësoni te filonia, mos vetë apo i mësej këapo. Në shoqëq ofaj në shtaj imamë ose huajt që mëson. Çe që, që mëson mirë, po dikush i mrap shton këtë mësim e pastaj, do të reflekton negativisht me imazh dhe vetë huajt që këto mërat, ose me vetë xhamatin. Prandaj timet e kujdessum ç ta kuptojm ordin xhami, ta kuptojm me seriozitet dhe me përgjegjësi prezenca në xhami, rasia ardha në xhami realisht na bën tash më ndryshe, njerëzit e shikojnë ndryshe dhe na sillen tonë këbejmë për shkak të njerëzve. Larg asaj, na e bën përit Allahut, por të kuptojmë se përmes sjelljeve tona, përmes edukatës tona, fjalëve tona, njerëzit lezojnë çfarë po bëhet në xhami. Dhe çfarë po dhe çfarë po realizohet dhe çfarë po arrihet në ardje në në xhami. Prandaj të dëshmojmë kualitet në sjelljet tona, të dëshmojmë cilësinë e veprat dhe në në fjalët tona dhe të reflektojmë si duhet të ndërllozem me moral, me edukat, me sjellje, me bashkpunim, me bujari, me vëllazëri, me gjitha ato që duhet si si duhet, gase ne jemi një sht e jamis. Ne jemi një sht e jamis. Prandaj nuk është e ndershme që njëri xhamist më uhesisë njëri kafës, kafehonave. Do thotë ti ku ku njerëzit dihet çka bëhet atje ne por do thotë rrezillo që pire, alkohol, të dëshmo nga pir alkoolt e punët e tjera, edhe ndoshta ai më bujor se ky xhamist. Ai më sabërisë ky xhamist. Nuk është kjo do thotë ajo që duhet realisht me ndodh me njerëz të xhamist. Prandaj ju jini njerëz të xhamis, prandaj silluni edhe kështu me të tjerët, nga sigurisë se kavon kë dietar, xhamiat janë ku vendet E, flasin, dobishme, mësuhn, e njerëz e bujarë Këtu ata ku venduin, këtu ata diskutuin, këtu ata flasin Mendej për punë të dobishme Dhe këtu ata edukuan dhe mësuhen Nga se ju e njerëzit e njerëzit e njerëzit e njërëzit e namazit Dhe njerëzit e përmeni se Allahu të barake vëtala Allah në gjellë ulejës që Allah në edukandët në mësan Dhe lësë Allah në gjellë ulejës që në bënë nga njerëzit e njërëzit e njërëzit e namazit Ashtu si ku se duhet që në këtë vend të bashkëpunojmë, që në këtë vend të lidhemi, që në këtë vend në ashtohet dëshuria me zvete, që në këtë vend në lidhën zemrat me këtë vend, që të vim me knetsin këtë vend dhe të dalim të disponuar dhe me përgzime të shumë të përshka këtë sevabat të vla që kemi marë dhe realisht të reflektujmë si duhet edhe jashtë të gjamis duke dëshmuar se edukata jonë dhe mirësiele jonë mirët në gjami dërsa dëshmuat jashtë të gj مَكَعَشْ بُوِذُوفٌ صَيْتَيْمَا دِينَ تَكِيمِ نَعْشَمْ اللَّهُ يُشْمُلِي لَذِي رُوَيْتِ وَصَرَ اللَّهُمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْمِهِ وَسَحْمِهِ وَسَلَّمِهِ وَسَلَّمِهِ وَسَلَّمِهِ مِنْ كَثِيرًا